A tizenegyedik fejezet És mondta az úr Mózesnek, Még egy csapással érintem a fáraót és egyiptomot, És ezek után igencsak elbocsáttiteket, Sőt, kényszeríteni fog, hogy kimenjetek. Mondd meg tehát az egész népnek, Hogy a férfi a barátjától, Az asszony a szomszéd asszonyától Kérjen ezüst és aranyedényeket. Az Úr pedig kegyelmet ad majd a népnek az egyiptomiak színe előtt. És Mózes igen tekintélyes férfi volt Egyiptom földjén, a fáraó szolgái és az egész nép előtt. És Mózes szólt, ezeket mondja az Úr. Az éjszaka közepén kimegyek Egyiptomba. És meghal minden első szülött az egyiptomiak földjén, a fáraó első aki királyi székében ül, a malomnál lévő rabszolganő első és az állatok minden első szülötte. És nagy kiáltozás lesz egyiptom egész földjén, amilyen még nem volt, és ezután sem lesz. Izrael fiai között azonban még a kutya sem fog morogni emberre vagy állatra, hogy megtudjátok, mekkora csodával különbözteti meg az Úr Egyiptomot és Izraelt. És lejönnek majd a szolgáid mind hozzám, hódolni fognak előttem, és mondják, menj ki, te és az egész nép, amely követ téged. Ezek után majd kimegyek. És kiment Mózes a fáraútól nagyon haragosan. Mondta pedig az úr még Mózesnek, Nem hallgat rátok a fáraú, Hogy nagy jelek legyenek Egyiptom földjén. Mózes pedig és Áron Megtették mindezeket a csodajeleket a fáraú előtt. És megkeményítette az úr a fáraú szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait a földjéről.